І ми швиденько, щоб вона не встигла передумати, окуповуємо стіл. Одна чарка, друга, земля йому пухом. Одне слово віддали небіжчику, а головне директору належне, можна й розслабитись. А вже третя чарка, як ведеться за жінок, і ніхто нам не може заперечити, бо ж усе учительство в Мар'янівці жінки, навіть директорка, яка, випивши горілки, здається, забула про всенародне горе, і знову привітно всміхається. Раптом у неї знову згадалося. «Що ж тепер буде?» – розгублено, – запитала вона. «А те саме буде. Інший старий дундук знайдеться на нашу голову», – відповів Лук'яненко, приголомшена цим Лідія Максиміна, що такі слова не повинні звучати в її школі. Вона цього не дозволить. На що Борис Комар, смикнувши ще черчину другу, подивився співчутливо на портрет Двежнєва і сказав, «Тебе, бідного, завтра або післязавтра знімуть і заховають далеко в куток» де ти припадатимеш пилом забуття. Самогон велика сила. Він, бува, приводить людей до згоди. Ніхто з вчительок комеровий не заперечив, дехто навіть головою кивнув, потверджуючи цим сказаним, а директорка чи не почула, чи вдала, що не чула. І Комар, і Лук'яненко були великі ентузіасти таких приємних розваг, як випити і закусити. До цього вони ставилися з не меншою або іще більшою відповідальністю, аніж до письменницького ремесла. Одне слово були й тут професіоналами, епікурейцями. Не знаю, як нині, а тоді для того, щоб бути в літературі чи при літературі, крім відповідних здібностей, треба було мати й незнищенну печінку. Інакше зійдеш із дистанції, опинишся поміж тих, хто мимоволі випадає з гри. Мов би в футболі. Все сидить він на лаві запасних і намарне чекає, що його покличуть на заміну в гру. Застілля було такою ж важливою дієвою особою літературного процесу, як, скажімо, пленуми, редради чи рецензування творів і фаворизація авторів. Випивка, як скромний хабар. Випивка, як вияв радості. Випивка, як амортизація від невдачі. Випивка, як привід до нормального спілкування. Випивка, як данина неписаному етикету літературного життя. Я тоді з прикрістю відчув, що починаю випадати з гри. Моя печінка не витримувала й бумба. До того ж пообіцяв матері, що прощаюся із зеленим змін. Саме тоді я мігрував в абстиненти. Живу абсолютно без алкоголю до Мої друзі і приятелі повільно звикали до цього. Попервах десто сприймав це як зрадництво, як нерозумний демарш, Бачите, раптом протиставляється всім. Дехто застерігав мене. Так починається деградація творчої особистості. Ти, мовляв, істий мене жарту. Ще дехто щиро співчував. Як це добровільно відмовитися від такого задоволення? Але я вперто правив своєї. Хочу змінити життя. Перший період перезвості – Мені довелося довго віднікуватися в товаристві пояснювати. Ви мене не вмовите остограмитеся, бо я перейшов в іншу віру. Вона називається принципова тверезість. Були на мою адресу й дошкольні іронізми від друзів. Було й примирливе. Добре, не п'єш, то не п'єш. Уже багато грошей зекономив. Тоді вистав нам пару пляшок, щоб ми до тебе не чіплялись. Я купував пару пляшок, приносив їх за стіл, окупований друзями і ніжно бажав їм щось й смоли гарячої напитися. Вони не ображалися, бо, мовляв, що візьмеш із абстинента? Це ж як психічна хвороба, котра виявляє себе в тому, що абстинент агресивно ставиться до всіх горілколюбів. Виставляння пляшок друзям на їхню вимогу стало майже ритуалом. Незабаром я навіть відчув, що не пити обходиться дорожче, ніж пити. Довго думав, як би покласти цьому край, а потім рішуче сказав підхмеленому товариству – відмовляюся, вас сподіваюся. От як попросите купити хліба, куплю. А горілки, як хочете, називайте мене жмотом, скнарою, жлобом, від мене не діждетесь. Після цього ніхто не вимагав, щоб я виставлявся. І жодного друга я через це не втратив. Вони дозволили мені бути таким, яким мені. І я вже не мусив при застіллі відмовлятися від чарки і занудно для товариства у відповідній кондиції пояснювати, що та чому. До мене почали ставитися вирозуміло, як, скажімо, до хворого чи до блаженного. Але повертаюся до нашої поїздки в Мар'янівку, яка сподобалася моїм колегам, котрі давно не виривалися в село на парне молоко, свіжу сметану, справжній борщі квашини помідори та огірки, якими найкраще закушувати оковиту, що її теж тут не бракувало. Чиста, як сльоза, хвалив її комар, таку просто гріх не пити. Це ж найнатуральніший продукт. Лук'яненко йому не заперечував, а я напівгосподар, напівгість пильнував, щоб вони мали на столі все, чим у Мар'янівці багаті. Ми тоді затрималися в селі кілька днів. Мої колеги зохотилися перепочити тут від міської смиканини й гамору. Вони охоче їздили зі мною, коли я навідував приятелів дитинства, що жили в ближніх селах. І комар, і Лук'яненко були жадібні на нових людей. Вони швидко перезнайомилися з усіма нашими сусідами – Більшість з них – наші родичі. Недарма ж і вулиця наша неофіційно називається Шпецівська. Тут живуть здебільшого Слабошпицькі. Мої колеги захоплювалися. Які ж це яскраві типажі. Нема на них Григора, Тютюнника або Дімарова. Вони перенесли б їх у свої новели. Бо ж у кожного цікава доля. Сусіди охоче про те моїм колегам розповідали. У кожного якась гротескна живинка. Ось тітка мокрина. Велика правдолюбка, що звикла без будь-якої дипломатії різати правду кожному у вічі. Сільське начальство не раз погрожувало їй буце гарною, але вона нікої нічого не боялася. Для всіх, хто того заслужив, було у вдови гостре слово. Всі намагалися не потрапити їй на язик. Але тітка Мокрина ніколи не сказала нічого поганого тому, хто цього не заслужив. Янтипот, тітка Вірочка, що жила в кінці вулиці аж на березі. Чому не віра? А саме вірочка. З усіх вір у селі її одну називали вірочкою. Але що цікаво? Не ласкаво, пестливо, а саркастично зневажливо. В неї язик був як наждачний папір. Чи не всі сільські плітки й брехні виплоджувала вона? Її ненависть до всіх без винятку людей була безмежна. Вона лаялася з сусідами за межу. І останнім її аргументом було показати голосідницю і запропонувати опоненту поцілувати це місце. Вона бігала за дітьми з качалкою чи з кропивою, якщо вони, граючись, ненароком заскакували в її двір. Вона кипіла, захлиналася в прокльонах на адресу тої чи тої безневинної людини, яка сном духом не віддала, за що це на неї така напасть. І Комарі Лук'яненко були жадібні на нових людей.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 Проте моїм колегам розповідали, в кожного якась гротескна живинка. Ось тітка Мокрина, велика правдолюбка, що звикла без будь-якої дипломатії різати правду кожному увіч. Сільське начальство не раз погрожувало їй це гарною, але вона нікої нічого не боялася. Для всіх, хто того заслужив, було вдови гостре слово. Всі намагалися не потрапити їй на язик, але тітка Мокрина ніколи не сказала нічого поганого тому,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 за що це на неї така напасть? Вірочка не тільки в нашій вулиці, а й чи не з усім селом була в стані перманентної війни, і всі її сторонились, як прокаженої. Комар, який любив народницьку фразеологію, часто говорив від імені народу. Народ не приймає, народ скаже своє слово. Народу нашому притаманна доброта. Був дуже розгублений, коли ми з Лук'яненком почали його доймати. А Вірочка теж народ. Її з народу не викинеш, тому про народ не можна говорити з романтичною слиною. Народ дуже різний, і добрий, та моральний, і гідкий, та відворотний. Комар мовчав, намагаючись знайти якісь аргументи на свою користь, але так і не знаходить. Ще один яскравий екземпляр роду людського жив біля нас. Дід Антон, якого побоювалося все село, зачучверілий, смердючий, мабуть не мився роками, беззубий із закисленими очима, які правда бачили навіть те, чого не видно,